Я рішучий зле відігнав своїй сахаринові Марева. Дядько Денис уже стояв під самісінькою собакаревою горою, що підритав подовж батьох весен чорториями, зависала над ним рудими щелепами глинищ. Увібравшись у молоду кригу, стрижень під гору яскравим синім шовком, що був облямований мережовим соснових пущ. Дядько Денис добув з портфеля пляшку з соком, відкоркував і випив нахильці, підтримуючи ліву рукою шапку, що сповзала на потилицю. Потім уступив під склепіння гори, пригнувшись і вперше з долонями в коліна. Завмерши на узлісті, я почувався так, бо це на моїх плечах, а не на дядькових, лежала собакарева гора. «Паць, паць, паць!» – порушив тишу дядьків голос. Лагідний, төсливий. А, спірд, спірд, мував, шкірячись до неба білими гребенями заметів серед крижаного грудде. Пац-пац-пац-пац. Пац-пац-пац-пац. Раптом ріка переломилася навпів, від берега до берега, наче сталева коса. Струмони перснули з тріщин і виконали на зводнілу кригу клоча срібної піни. Дзеркальних коропів, що зіперлися на пружинисті хвости і затанцювали на морозі. А відтак крижані поля поблизу гори піднялися, стали сторчма і розсипалася на дрібне дзенькотливе бурунє, з широкої на ополонки, де вода кипіла і вибухала, з'явився чорний у твані рік гаража, звареного станкової броні, і вже вся причілкова стіна його бо воніла в піні та шерху. — Паць-паць-паць! пац паць! ніжно кликав дядько Денис. Підшновхнуті зсередини дверця та гаража розчинилися, і в колючо-білім присмерку зимового дня зарожевив п'ятачок кабана. А крізь булькання води та шерхіт криги почулось благодушне. — Рох! Рох! Рох! І тоді обриваючи рох коння, над пролунав, наче клич бою, басовитий, але молодий від рішимістю голос дядька Дениса. «Тож згинь, породжена мною потворо!» Дядько напружився, обличчя його зачервоніло і росилося потом, а ноги вгрузли в пісок, перемішаний із снігом пощихолотки. І собакарева гора згойднулася, Вирвана з берега, як бульдозер, вириває обланцюгований пень. Розчахнене підгір'я червоно з'яєло пластами спресованої, прошитої день, де корінням сосон глини, а по крутосхилах з гуркотом і тріском котилися валуни. Наступний миті. Дядько Денис поволі випростався, піднімаючи на плечі собакареву гору, Лисий шпиль її проштрихнув свій сніжний хмар і кинув її в ріку, на чорну громадину панцерника, як кидають з плечей мішок збіжжя. Гора шурхнула середину ріки, пробиту чудищем ополонку, і вода бризнула в усі біч холодно-сизими пінистими хвилями з головою накривши дядька Дениса. Я злякано зойкнув. Але хвиля відкотилася, лишаючи в глинищах і калабанях, що значили місце, де недавно лежала собакарева гора брудне шумовиння. А дядько несхитно стояв на березі. Проте за мить обличчя йому пересміхнулося з болю, руки хапливо лягли на живіт, і дядько почав хилитися до води, як хилиться могутнє, але підтята рікою дерево. Надірвався. Майнула мені думка, і я кинувся до берега, з укоса поглядаючи на стрижень, що погрозливо вирував, скрегочучи крижинами перед несподіваною загатою. Я встиг підхопити дядька попід руки і відтягти на узгір'я до лісу. А вже ріка, повінця, наповнивши улоговану перед греблею, хлинула, змітаючи все живе зі своєї дороги по березі і собакарева гора. Стала навіки Денисовим островом. Дядько усе ще не притомнів, І тіло його, важке і в'яле, Будь-сім змог руївати, Обривало мені руки. Небо набормосувалося,